На місто опускається ніч, героїня розбиває шибку у вікні, ховає за пазуху уламок скла, вміло прикидається мертвою, а коли вони приходять і перелякано схиляються над нею, вжик перерізає їм горлянки. «А що? Коли трилер, то трилер!» Він згадав той час, коли кружляв навколо неї, не наважуючись наблизитися обережно пробуючи ручку дверей і зітхаючи, коли двері знову були чимось із середини підперті. Який він був смішний! Вона зовсім не краща за оту шалену вродливу жінку з пшеничним волоссям, яка дозволила собі сміятися над ним, п'яно похитуючись при цьому. Ця теж вирішила над ним посміятися. Чому вони ніяк не хочуть зрозуміти, що він зовсім не такий, яким видається Що з ним треба бути обережним Усі вони дурні і ні про що не здогадуються, поки не стає запізно Хоча ні, вона давно знала про нього правду Але сподівалася, що впорається сама Марія схопилася за голову Вона ніяк не могла придумати закінчення для своєї неписаної казки за законами жанру, добро мало б надійно, стовідсотково і щонайменше назавжди перемогти зло. Але хіба його можна здолати шаблею, автоматом чи газонокосаркою? Ні. Для вирішальної битви потрібна найбільша зброя на землі. А де її взяти? І хто сказав, що добро погодиться брати до рук зброю? Хто б його питав? Звісно. Але яке ж воно після цього добро, і що з таким смертоносним добром потім робити? Навряд чи воно захоче, побувавши у шкурі зла, відчувши смак влади, сили і седозволеності, добровільно прошити себе стрілами, кулями чи ще якоюсь гидотою, щоб потім гарно впасти в багно, захлинаючись власною кров'ю, бо так бачите йому призначено жанром. А раптом... Вона ж пише трилер, а в трилері слово сполучення «араптом» має траплятися дуже часто. Так ось, «араптом» добро з'явиться звідти, звідки його зовсім не чекають. Із найглибших глибин зла. І що тоді? Зав'язувати йому очі, щоб не видно було, кого вбиваєш? Ніколи не починайте писати казку, якщо не впевнені, що вона добре закінчиться. Був, щоправда, один варіант, який і овець залишив би цілими, і вовків ситими, замість фіналу поставити трикрапку. Мовляв, далі буде, але трикрапка її не влаштовувала. Дуже вже відгонила страхом і безсиллям, які протримали її у в'язниці довгі роки. Тепер вона вільна, принаймні набагато вільніша. Їй він, звичайно, міг би пробачити багато чого, але не все, не зраду. А в тому, що вона любить іншого, він більше не сумнівався. Усі ці два тижні він уважно за нею стежив, і його найгірші підозри справдилися. Вона думає про іншого – без перестанку Навіть коли він поруч Хоча треба віддати їй належне Досить уміло це від усіх приховує Нарешті він наважився зробити те Про що давно мріяв Хоча до того, що вигадала його коханка Він би ніколи не додумався Жінки завжди винахідливіші І витонченіші у своїй жорстокості Задум вдався але у роті з'явився І не зникає і гіркий присмак Відступ у минуле Тобі більше не снилися сни Зовсім А можливо ти просто забувала їх І ще до того, як прокидалася Бо сни нагадували про рай А довкола вже два роки Палало пекло І ти ніяк не могла звикнути до цих змін Змінилось усе Кольори, запахи, звуки, та змінився навіть смак твоїх улюблених страв. Сонце, яке раніше водило тебе в золотому човні під золотими вітрилами до золотих берегів, тепер немилосердно палило або, навпаки, плавало бляклою камбалою у хмарах. Вітер, твій улюблений, веселий вітер то лютував, то безсило шаргав ногами по асфальті. Ти почувалася воїном, Останнім зрячим воїном У галактиці сліпих. Усі довкола вважали, Що світ залишився таким, як був. І чого вона біситься, І що їй не так? Але ти добре бачила, Що змінилось усе. Вже не куртіло стрибати на одній нозі знайомими гвинтовими сходами, А навпаки – Хотілося розтягти підйом якомога надовше Вже не треба було ставати на вшпиньки, щоб натиснути на чорний гудзик біля дверей Бо ти виросла і носила із собою ключі Вже не було до кого забігти після школи, бо в квартирі тьоті Ніни оселилася зовсім чужа сім'я Єдине, що залишилося незмінним із тих давніх часів, це правила гри Завжди і всюди тримати очі відкритими і виконувати свої обіцянки, хоч би як сильно тобі хотілося забрати їх назад. Поруч із тобою в пеклі жила твоя мама. Пекло змінило її, і замкнувшись увечері у своїй кімнаті, спочатку ти зачинялася лише на гачок, потім почала підпирати двері тумбочкою для надійності. «Але це не так важливо. Залишившись сама, ти запитувала у померлого Бога, чи не з твоєї вини сталося те, що сталося, але хоч як дослухалася, не могла почути відповіді, мабуть тому, що забула його голос».